és lekevert egy irtózatosan nagy pofont, egyetlen egyet. Aztán odalökött az ajtóhoz, bocsánatot kért, és arcon csókolt, de csak tuszkolt kifelé egyre kíjebb. Meg akartam halni, meg akartam büntetni magam azért, amit tettem, meg azért, amit nem tettem meg. Képtelen lettem volna elviselni tiszta pillantásodat.